Так, здається, з цілого світу були зібрані скарби в цьому замку, а властитель усе здобував їх мечем та вогнем і звозив до темних люхів. Так то вже в тих скарбах князі Потоцькі кохались, а надто пан Владислав. Але найдорожча за все була у нього жінка-красуня, не порівняна ні до кого і ні до чого на світі Лукреція. Стільки тії втіхи принесла вона зі свого далекого південного краю в цей замок. Спершу суворий та дикий, якою пишнотою обвела та гніздечко. А вельможному князю надала стільки щастя, що й дике серце зігрілося ласкою, а суворі уста усміхнулись. Коли ж у Лукреції знайшлось немовлятко «Ядвіга», то раювання князя не було і міри. Стільки нагород тих розточено підданцям та слугам, скільки маєтків і добра роздавано — і всі молились за княгиню Лукрецію з її янголятком Ядвігою, що через них князь обернувся у доброчинця-ласкавця. Широко тоді в пишному замку точилось життя, не замикалася брама, і перекидний міст на гаки не діймався, і магнатерія, і пишне вельможество... І лицарі славні з'їздились туди зі всіх кінців світа намилуватись незгаданною красою княгині, натішатись на славних князівських герцях, насмакуватись на пишних бенкетах і начудуватись із заморських диковин. Комашились тоді на дворищі і в замку почотна челядь вельможних панів та шановної шляхти. Рябіли в очах і кунтуші з венеційського ксамиту, і пояси злототковані, і яскрава самоцвітами зброя. Сідла на арабських коней, Підводили їх джури до вельможного панства, І пишний поїзд з красою княгиною Рушав на пишні лови. А надвечір, коли веселе магнатство вертало назад, Відмикалися несходимі льохи І старе венгерське та сторічні меди, Ношено в срібних барилках до блискучих покоїв, Де до схід сонця лунав веселий гомін та сміх. Але зненацька несподівано вмерла княгиня. Перелякав коня під нею кудлатий ведмідь, поніс бурою кінь нестямлену з жаху красуню, і розсатанілий дірвався зі скелі. Зняли слуги скривавлену княгиню і понесли до замку на марах, укритих куновим хутром. Не було міри розпачу й горю несамовитого можновладця. Він звелів заборонний той ліс винищити в пень. Знести порохом скелі, спалити коня живцем, вигубити в цілій околиці всіх ведмедів, але тим не здолав вернути свою укохану дружину. Нерозважений був князь Владислав, і мовосіння похмура ніч сидів край пишної труни, де лежала княгиня. До своєї холодної мами простягала рученята сирідка Ядвіга, але мама тепер уже не хотіла притиснути долону свою дорогою скуличку. І дитинка почула горе уперве, та й зронила на златоглав і парчу журливу сльозу. Плакали за княгиною всі, кревні й слуги, і шляхта, то жили по молодій, погаслій жизні, і прочували велике горе. Один тільки князь не мав сили видавити з ока сльозу, яка полегша страждання, лише ставав хмурніший, чорніший, а в очах йому займався недобрий огонь. Не пожалував князь кошту на похорон коханої жінки. З'їхались капелани і ксьондзи і сам біскуп. Убрався костьолу жалобу і свічками засяяв. Заграли сумно органи, заспівали голосний реквієм. І дорогу тлінь спустились князівські склепи. Замкнулася широка брама в замку, знишли в йому бучний гомін і сміх, замовкли веселі пісні. Запанувала скрізь замислена, мовчазлива шурба. Розсатанілий із скаженої муки князь пав на коня і понісся зі своїми коруглами бурею в бусурманські землі, щоб на невірі зірвати своє гори. Визволить християн бранців із неволі, поплюндрувати ворожі твердині, нагнать на напасників жаху і в січових бучах заглушить нездолану гризоту й тугу. А по спорожнілих залах палацу бігало дівчатко незгаданої краси. Сміхом дзвінким бентежило суборі поличчя своїх бундючних прад прадідів, що висіли в тяжених храмах по стінах. За нею обережно ходила нянька-бабуся. Співала своїй дорогій зіронці журливі пісні, що занесла сюди з рідного краю, з берегів широкого Дніпра. Розказували їй розкішні та страшенні казки, Розповідала про славні запорозькі белиці і сповняла гадки чудовими малюнками велетнів та завзяттів, що за край любий голови клали. І вподобалась молодій красуні князівні співоча українська мова, запали глибоко їй в серце пісні гнітучої туги і збрухнули їй душу широкий як степ запорозьке завзяття.